Розділ 6. 1. Літо проминало майже непомітно, як це завжди буває в мені. Передчасні пробудження Ральфа тривали, і на той час, коли осінні барви спалахнули на деревах, що ростуть уздовж Гаррі Савиню, він розплющував очі вже о 2:15 ночі. Це було зле, однак його обнадіювала майбутня зустріч із Джеймсом Роєм Гонгом. До того ж, феєрверк, який він бачив у день знайомства із Джо Вайзером, більше не повторювався. Іноді навколо контурів предметів з'являлося тьмяне мерехтіння, але, як переконався Ральф, варто йому було заплющити очі і порахувати до п'яти, знову розплющити їх, як мерехтіння зникало. Точніше, зазвичай зникало. Виступ Сьюзен Дей був призначений на 8 жовтня, п'ятницю. І в міру того, як вересень добігав кінця, акції протесту і дебати з приводу заборони абортів ставали все гострішими. Ральф багато разів бачив виступи Еда Діпно по телебаченню, іноді в компанії з Деном Далтоном, але все частіше самого, і він говорив швидко, переконливо, часто з іронією і іскорками гумору не лише в очах, але й у голосі. Він подобався людям. Очевидно, друзі життя залучили до себе таку кількість послідовників, про яку наша справа, політичний натхненник, могла б хіба мріяти. Більше не було ні шабашів з ляльками, ні інших акцій насильства. Зате пройшло безліч маршів і виступів як одних, так і інших з погрозами і замахами кулаків. Проповідники обіцяли вічні муки в пеклі. Учителі закликали до стриманості й розуму. Шестеро юнок, що проголосили себе лезбіяночками Ісуса, були заарештовані за те, що розгулювали перед першою баптистською церквою Деррі з гаслами «Трахне моє тіло». Деррі Ньюз повідомила, що поліцейський, який не назвався, сподівається, що Сьюзен Дей підхопить гриб, скасувавши з цієї причини свою появу в місті. Ральф більше не спілкувався з Зедом. Зате 21 вересня він удержав листівку від Елен з чудовим радісним повідомленням. Ура! Маю роботу! Публічна бібліотека Дері. Приступаю наступного місяця. До зустрічі! Елен Відчуваючи майже такий же щиросердний порив, як у той вечір, коли Елен зателефонувала йому з лікарні, Раль зійшов униз, щоб показати листівку МакГоверну. Але двері виявилися зачиненими. Напевно, пішов до Луїзи, хоча Луїзи теж немає вдома. Пішла пограти в карти з приятельками або в центр за вовною для нового пледа. Трохи засмутившись, міркуючи про те, чому поблизу ніколи не виявляється нікого, з ким так хотілося б поділитися гарною новиною, Ральф рушив до Строуфорд-парку. Саме там, на лавці край ігрового поля, він і знайшов Біла Макговерна. Біл плакав. 2. Плакав, можливо, це занадто сильно сказано. Просто сльози капали в нього з очей. МакГоверн, стискаючи в руці хусточку, спостерігав за грою матері з синочком у м'яча. Час від часу Біл промокав хусточкою очі. Ральф, який ніколи досі не бачив, щоб МакГоверн плакав, навіть на похоронах Керолайна. Зупинився біля майданчика, не знаючи, на що зважитися. Підійти до МакГоверна чи піти собі далі? Нарешті, зібравши всю свою мужність, він підійшов до лавочки. «Привіт, Біле!» – тихо окликнув він сусіда. МакГоверн глянув на нього почервонілими, повними сліз очима і зніяковів. Знову промокнув очі і спробував посміхнутися. «Привіт, Ральфе!» «Застав мене сопливого. Вибач». «Усе нормально», – сідаючи поруч заспокоїв його Ральф. «З ким не буває? Що сталося?» МакГоверен повів плечима, а потім знову доторкнувся хусткою до очей. «Нічого особливого. Я страждаю через ефект парадоксу. Ось і все». «І що це за парадокс?» Щось доволі незле відбувається з одним із моїх старих друзів, який уперше взяв мене на роботу викладачем. Він помирає. Ральф здивовано підвів брови, але нічого не сказав. У нього запалення легенів. Сьогодні або завтра його племінниця відвезе мого друга в лікарню. Там йому зроблять пневмоторакс. Можливо, це трохи підтримає його, але він таки помирає. І я відсвяткую його смерть, коли вона прийде. Гадаю, саме це гнітить мене найбільше. МакГоверн помовчав. Ти ні слова не зрозумів з мого спічу, правильно? Так, погодився Ральф. Але це нічого. МакГоверн, глянувши на нього, фиркнув. Хрипкий, приглушений слізьми звук, але Ральф подумав, що це все-таки сміх, і ризикнув посміхнутися у відповідь. «Хіба я сказав щось смішне?» «Ні», – відповів МакГоверн, легенько поплескавши Ральфа по плечу. «Просто я подивився на твоє обличчя, таке чесне, щире, ти не мов відкрита книга Ральфа, і подумав, наскільки ти мені подобаєшся». «Іноді мені хочеться бути тобою!» «Тільки не о третій годині ранку», – тихо заперечив Ральф. МакГоверн, зітхнувши, сказав, «Безсоння!» «Правильно, безсоння!» «Вибач, мій сміх, але не треба ніяких вибачень, Біле!» «Але будь ласка, повір мені, це був сміх замилування!» «Хто твій друг і чому добре, що він умирає?» Ральф уже здогадувався, що саме лежить в основі парадоксу МакГоверна. Не завжди ж він був таким безпробудним бевзом, який іноді здавалося біло. Його звуть Боб Полгерст, і його пневмонія дуже доречна, тому що з літа 1988 року в нього хвороба Альцгеймера. Саме так і подумав Ральф, хоча була й думка про снід. Цікаво, чи був би цим шокований МакГоверн? Ральф відчув легкий приплив веселощів, але одразу, подивившись на друга, засоромився своєї веселості. Ральф знав, що коли справа доходила до зневіри й пригніченого стану, МакГоверн прикривався маскою іронії. Але не вірилося, що Сум Біла з приводу старого друга від цього став менш щирим. Боб завідував відділенням історії у середній школі Деррі, починаючи з 1948 року. Тоді йому було не більше 25, і попрацював на цій посаді до 1981 чи 1982 року. Він був великим учителем, одним із тих запальних, розумних людей, які заривають свій талант у землю. Зазвичай вінець їхньої кар'єри – керівництво відділенням. До того ж, вони ще ведуть заняття понад навантаження тільки тому, що не вміють сказати «ні». «Боб абсолютно не вмів цього робити». Мати із синочком пройшли повз них у бік літнього кафетерію. Обличчя дитини світилося. Ніжну принадність його підкреслювала рожева аура, яка спокійними хвилями переливалася навколо маленького рухливого обличчя. «Ходімо додому, матуся», – попросив він. «Я так скучив за своїми іграшками. Спочатку щось перекусимо, добре? Матуся голодна». «Добре!» На перенісці хлопчика виднівся ледь помітний шрам. І тут рожеве світіння аури згущувалося, переходячи майже в червоне. «Випав з колиски, коли йому було вісім місяців», – чітко пролунало в мозку Ральфа. «Потягнувся до метеликів, які його мама підвісила над ліжечком. Вона злякалася до смерті, вбігши і побачивши кров. Жінка вирішила, що її бідолашне маля вмирає». «Патрік. Його ім'я Патрік. Вона зве його Пет. Назвали на честь дідуся і...» На мить Ральф замружився. Шлунок звело, но Дота підступила до горла. Здавалося, його зараз вирве. «Ральфе?» – почувся голос Макговерна. «З тобою все гаразд?» Ральф розплющив очі. Ніякої аури, ні рожевої, ні будь-якої іншої. Тільки мати і син, що йдуть у кафетерію випити чогось прохолодного. І мати не хоче вести Пета додому, тому що його батько знову запив після того, як півроку утримувався. А п'яний він стає дуже грубим. «Припини, заради всього святого, припини!» «Зі мною все гаразд», – заспокоїв Ральф Макговерна. «Просто пилинка потрапила в око». Продовжуй. Розкажи про свого друга. Та що тепер казати? Він був генієм, але за своє життя я переконався, що в суспільстві повно геніїв. Гадаю, в цій країні купа геніїв. Чоловіки й жінки такі розумні, що в їхньому товаристві почуваєш себе круглим ідіотом. Більшість із них працює вчителями в маленьких містечках, тому що їм це подобається. А Бобу Полгерсту це було якраз до душі. Він бачив людей наскрізь, і це лякало мене спочатку. Потім я зрозумів, що боятися не варто, тому що Боб був добряком. Однак при першому знайомстві я відчув страх. Та й пізніше в мене раз у раз зринала думка, чи дивиться він на співрозмовника звичайними очима, чи просвічує наскрізь як рентгеном. У кафетерії жінка нахилилася, тримаючи в руках паперовий стаканчик із содовою. Маля, посміхаючись, потягнулася до нього і, обхопивши обома рученятами, залпом випило. Рожеве світіння повернулося. І тепер Ральф був упевнений, що не помилявся. Хлопчика звуть Патрік, а його мати не хотіла йти додому. Ральф не знав, звідки йому це відомо. Але він однаково знав. «За старих часів, – розповідав тим часом МакГоверн, – якщо виходець із центрального мена не був гетеросексуальним на сто відсотків, треба було докласти чимало зусиль, щоб не видати себе і мати вигляд нормального чоловіка. Іншого вибору просто не існувало, крім одного. Їздити в Грінвіч Вілич, район Нью-Йорка населений митцями». І, надягши берет, проводити суботні вечори в дивних джаз-клубах, де замість оплесків клацають пальцями. У ті роки сама ідея вийти з підпілля здавалося смішною. Для багатьох із нас підпілля залишалося єдиним затишним місцем. І якщо тільки не хотілося, щоб у темному місці підпилі хлопці перетворили тебе на відбивну, увесь світ повинен бути підпіллям. Пет допив содову, жбурнув стаканчик на землю. Мати попросила його підняти стаканчик і викинути в бак для сміття. Дитина виконала завдання цілком охоче. Потім жінка взяла сина за руку, і вони повільно рушили до виходу з парку. Ральф із занепокоєнням спостерігав за ними, сподіваючись, що тривоги і побоювання жінки виявляться необґрунтованими. Але знаючи, що це не так... Коли я запитав про роботу в історичному відділенні середньої школи, це було в 1951 році. Я щойно отримав диплом у Любику і вважав, що якщо влаштуюся тут без зайвих запитань, то зможу прижитися де завгодно. Але Боб щойно глянув на мене, чорт, усередину мене, своїми очима рентгенами, і знання просто прийшло до нього. Не був він і соромливим. Якщо я вирішу запропонувати вам цю роботу, а ви вирішите прийняти мою пропозицію, чи можу я бути впевнений, містере МакГоверне, що не виникне ніяких проблем стосовно вашої сексуальної орієнтації? Сексуальна орієнтація, Ральфе. До цього дня я й мріяти не міг почути подібну фразу, але вона так легко злетіла з його язика. Спершу я відмовлявся, мовляв, уявлення немає, що саме він має на увазі, але однаково образився, так би мовити із загальних принципів. Але потім ще раз подивився на нього і вирішив угамувати свій запал. Можливо, у Любику мені вдалося обвести навколо пальці деяких людей, але тільки не Боба Полгерста тут». Йому ще не було й тридцяти, і навряд чи він бував південніше від кітері більше десяти разів за своє життя, але він знав про мене все, що мало хоч якесь значення, і на це йому знадобилося всього двадцять хвилин розмови віч, на віч. «Ніяких неприємностей, сер», – сказав я лагідно, начебто був баранчиком пастушки Мері. МакГоверн знову промокнув очі хусточкою, але Ральфові здалося, що на цей раз жест був радше театральним. «За 23 роки, перш ніж я почав викладати в громадському коледжі Дері, Боб навчив мене всьому, що я знаю з історії і шахів. Він був неперевершеним гравцем. Гадаю, Боб цілком міг би показати цьому фею Чепіну, де раки зимують». Лише один раз я обіграв його, та й то після того, як хвороба Альцгеймера вже встромила в нього свої пазурі. Після того я ніколи більше не грав з ним. Було й інше, він пам'ятав безліч жартів та анекдотів, ніколи не забував днів народження і пам'ятних дат у житті близьких йому людей. Він не посилав листівок, і не дарував подарунків, але завжди вмів так привітати і побажати всього найкращого, що ні в кого не виникало сумнівів у його щирості. Боб опублікував більше 60 статей на історичні теми, насамперед про громадянську війну, на вивченні якої він спеціалізувався. У 1967-68 роках він написав книгу "Пізніше того літа про місяці після Геттісберга". Під час громадянської війни в США 1-3 липня 1863 року армія мешканців Півночі під Геттісбергом відбила наступ армії мешканців Півдня. І це стало переломом у війні на користь Півночі. Десять років тому він дозволив прочитати мені рукопис. По-моєму, це найкраща книга про громадянську війну, яку я коли-небудь читав. Єдина річ, досить близька до неї за майстерністю, роман Майкла Шара, «Караючий ангел». Однак Боби чути не хотів про публікацію. Коли я запитав його про причини, він відповів, що я краще від інших повинен розуміти. МакГоверн помовчав. Оглянувся навколо, зелено-золоті проблиски світла в листі і темні перетини тіней на алеї тремтіли за найменшого подову вітру. Він говорив, що боїться виставляти себе на показ. «Я розумію», – кивнув Ральф. Можливо, найкраще характеризувало його те, що він любив розгадувати кросворди в Санді Нью-Йорк Таймі. Я якось висміяв його, звинувативши в гордині. Посміхнувшись на це, він сказав, «Між гординою і оптимізмом величезна різниця, Біле. Я оптиміст, і в цьому вся відмінність». Загалом ти вловив суть. Добра людина, прекрасний учитель з глибоким і скрометним розумом. Його спеціалізацією була громадянська війна, а тепер він і уявлення не має, що це взагалі таке. Чорт, він навіть не знає свого імені. І дуже скоро, що раніше-то краще помре, навіть не здогадуючись про те, що жив». Чоловік середніх років у футболці з емблемою університету штату Мен і потертих джинсах шаркаючи перетнув ігровий майданчик. Під паховою в нього був пом'ятий паперовий пакет. Він зупинився біля кафетерії, маючи намір поритися в сміттєвому баку, очевидно, у пошуках порожніх пляшок. Коли він нахилився, Ральф побачив темно-зелений конверт нього і трохи світлішу мотузочку, що виростала з корони навколо голови. Раптом Ральф відчув себе занадто втомленим, щоб заплющувати очі, занадто змученим, щоб з волі проганяти видіння. Він обернувся до МакГоверна і сказав, «Починаючи з минулого місяця, я бачу речі, які...» «Гадаю, мій сум глибокий!» – мовби не чуючи його, мовив Біл і ще раз театральним жестом промокнув очі. «Ось тільки я не впевнений, за ким сумую. За Бобом чи за самим собою. Хіба це не жахливо? Але якби ти знав Боба в ті прекрасні часи...» «Біле, ти бачиш того хлопця біля кафетерію? Риється у сміттєвому бачку. Я бачу...» так, «Таких тепер повно навколо», – сказав МакГоверн, кинувши швидкий погляд на чолов'ягу. Той, відшукавши кілька пляшок з-під Будвайзера, засовував їх у пакет і знову повернувся до Ральфа. «Ненавиджу старість! Може саме в цьому причина мого суму?» Чолов'яга наближався до їхньої лави. Легкий бриз доповів про його прихід запахом, який навіть віддалено не нагадував французький одеколон. Його аура – життєрадісна, енергійного зеленого кольору, що навівала думки про декорації до Дня Святого Патріка – Святий Патрік – національний герой Ірландії. Символом цієї країни є зелений листок конюшини-трилисника. Раптом дивно потьмяніла, набувши хворобливо зеленого відтінку. «Гей, приятелі, як поживаєте?» «Бувало і краще», – відповів МакГоверн, іронічно підвівши брову. «Сподіваюся, нам стане набагато краще, як тільки ти ще звідси». Чолов'яга непевно зиркнув на МакГоверна, мовби вирішивши, що користі з того вже не буде, а тоді звернув свій погляд на Ральфа. «Чи нема у вас зайвої монетки, пане? Мені потрібно дістатися до Декстера. Зателефонував мій дядько, він живе там на Нейбл-стріт і сказав, що я знову зможу отримати роботу на фабриці, але тільки якщо я...» «Чезний». Сказав МакГоверн Жебрак стривожено глянув на нього Але потім знову повернув налиті кров'ю карі очі до Ральфа У мене буде гарна робота Але тільки якщо я сьогодні приїду туди Є автобус Ральф поліз у кишеню Знайшов дві монетки і опустив їх у простягнуту руку Бурлака ощирився Аура, що оточувала його, прояснилася, стала яскравішою, відтак несподівано зникла. Ральф відчув величезне полегшення. «Чудово! Велике спасибі, пане!» «Не варто!» – відповів Ральф. Жебрак побрів у напрямку магазину купи та заощадь, де завжди була дешева випивка. «До дітька Ральфи!» «Невже тобі так важко бути хоч трохи милосерднішими в своїх думках?» – запитав він сам себе. «Якщо в цьому напрямку пройти ще близько кілометра, можна опинитись якраз на автобусній зупинці». «Це звичайно так, але Ральф прожив достатньо довго, щоб розуміти різницю між милосердям у думках та ілюзіями». Якщо Бурлака з темно-зеленою аурою збирався на автостанцію, виходить, Ральф збирався у Вашингтон, щоб посісти посаду держсекретаря. Не варто цього робити, Ральфе, осудливо мовив МакГоверн. У такий спосіб ми лише заохочуємо їх. Про що ти говорив, коли нас так грубо обірвали? Однак тепер ідея розповісти МакГоверну про аури здавалася геть невдалою. Ральф навіть не міг зрозуміти, на честь чого він зважився був на це. Звичайно, через безсоння. У цьому й полягала відповідь. Саме воно вплинуло на його судження, пам'ять і сприйняття. «Про те, що сьогодні я удержав дещо поштою», – відповів Ральф. «Гадаю, це тебе трохи підбадьорить». Він передав листівку Елен МакГоверну, той двічі прочитав текст послання. Під час повторного читання його довге кінське обличчя розплилося в широкій посмішці. Полегшено зітхнувши, удоволений Ральф пробачив Макговерну його егоїзм. У світлі проявленої великодушності набагато легше було забути про білову помпезність. «Це ж чудово! Робота! Звичайно!» Відзначимо це невеличким ланчем. Поруч із аптекою Rite Aid є чудове місце. Там трохи затісно, зате. Спасибі, але я обіцяв племінниці Боба посидіти з ним. Звичайно, він і уявлення не має, хто я такий, але це неважливо, тому що я знаю, хто він. Розумієш? Звичайно. Тоді розбігаємося. Гаразд. Макговер недалі так само посміхаючись ще раз пробіг очима листівку. Чудово! Просто чудово! Ральф радісно посміхнувся, бачачи торжествуючий вираз обличчя старого друга. І я так гадаю, я бився з тобою об заклад на 5 баксів, що вона знову зійдеться з цим прибацаним, але я з радістю визнаю, що програв. Звучить нерозумно, трохи! Відповів Ральф, але тільки тому, що був упевнений, Біл розраховує на подібну відповідь. Насправді Ральф вважав, що зараз МакГоверн напрочуд виразно себе охарактеризував, і ніхто не змів би зробити цього краще. «Приємно, що у когось справи йдуть краще, а не гірше, а? Звичайно. Луїза вже бачила листівку?» Ральф похитав головою. «Покажу, як тільки побачу її. Луїзи немає вдома». «Обов'язково. Ти почав краще спати, Ральфе?» «Гадаю, у мене все гаразд». «Добре. Ти маєш трохи кращий вигляд, наче зміцнів. Нам не можна здаватися, Ральфе, розумієш? Це дуже важливо. Ти згоден?» «Згоден», – відповів Ральф, зітхаючи. «Гадаю, тут ти маєш рацію». Три за два дні Ральф, сидячи за кухонним столом, повільно їв вівсяну кашу. Звісно, без жодного бажання, але він чув про користь вівсянки. Перед ним лежав свіжий номер Дері Ньюз. Він швидко прочитав статтю на першій сторінці, але погляд його раз у раз притягала фотографія. Здається, вона відображала найгірші, хоч і непояснені, перечуття, які не покидали його весь останній місяць. Ральф вважав, що заголовок над фотографією «спровокувало насильство» не відповідав змісту статті, але це його не здивувало. Читаючи газету багато років, він звик до її необ'єктивності, включаючи й компанію проти абортів. І все-таки газета була доволі обережною, відокремлюючи себе від друзів життя. І Ральфа це не дивувало. Друзі збиралися біля автостоянки, неподалік як від будинку Центру допомоги жінкам, так і від міської лікарні, чекаючи прихильників альтернативи, що пройшли маршем по центру міста. Більшість демонстрантів, їх було близько 200, несли плакати з портретом Сьюзен Дей і гасла «Вибір, а не страх». У наміри демонстрантів входило залучити до себе нових прихильників у міру просування до центру, і колона справді розросталася. Альтернативники мали намір провести короткий мітинг біля будинку центру, агітуючи людей прийти на виступ С'Юзен Дей, після якого їм запропонують прохолодні напої. Однак мітинг не відбувся. Як тільки прихильники альтернативи наблизилися до автостоянки, друзі життя, кинувшись уперед, перегородили дорогу, виставивши як прикриття власні гасла. «Убивство є вбивство! С'Юзен Дей! Швидше забирайся гель! Припиніть винищування безневинних!» Демонстрантів супроводжувала поліція, але ніхто не був готовий до тієї стрімкості, з якою вигуки і погрози переросли в бійку. Почала бійку одна з прихильниць друзів життя. Побачивши свою дочку в лавах альтернативників, літня пані, відкинувши плакат, накинулася на неї. Приятель дочки спробував заспокоїти матір. Коли ж вона роздряпала юнакові обличчя, той штовхнув її на землю. Почалася рукопашна, яка спровокувала більше 30 арештів як з одного, так і з іншого боку. На першій сторінці ранкового випуску Дері News красувалися Гамільтон Дейвенпорт і Ден Далтон. Фотограф зафіксував оскал на обличчі Гамільтона, такий невластивий його звичайній добродушності. Кулак лівої руки піднятий догори в примітивному жесті тріумфу. Права ж тримаємо в німб, плакат «Вибір, а не страх». Над головою. Гран-фомаж, натхненника друзів життя. Гран-фомаж, головка сиру, французька. Погляд Далтона затуманений, рот відкритий. На контрастному чорно-білому фото кров, що тече в нього з носа, скидається на шоколадний соус. Ральф раз у раз відводив погляд від фотографії, намагаючись зосередитися на вівсянці, але знову і знову згадував той день, коли вперше побачив одне з оголошень про псевдорозшук, яких тепер було багатько по всьому Деррі, коли він ледь не знепритомнів біля Строуфорд-парку. В основному Ральф повертався думками до виразів їхніх обличчю той день, палаючи від гніву Дейвенпорт, що читає оголошення в запелюженій вітрині. І гордовито усміхнений Далтон, який усім своїм виглядом немов промовляє, що таким недоумкам, як Гамільтон Дейвенпорт, не дано збагнути вищу мораль проблеми абортів. Ральф міркував про те, яке ж провалля пролягало між цими двома людьми. І його стривожений погляд знову повертався до фотографії. За спиною Далтона стояли два демонстранти, обидва з гаслами на захист життя і пильно спостерігали за конфронтацією. Сухорлявого чоловіка у рогових окулярах Ральф не знав, зате другого він знав чудово. Ед діпно. Але в цьому контексті присутність Еда не відігравала великої ролі. Жахливими були обличчя обох чоловіків, які багато років пліч-о-пліч -пліч вели бізнес на Віджгем-стріт. Девенпорта з його скалом печерної людини і стиснутими кулаками – і Далтона із затуманеним поглядом і розбитим до крові носом. Ральф подумав, ось куди заводить людину необережність у своїх пристрастях. Краще б усе на цьому і закінчилося, тому що... Тому що якби у цих двох була зброя, вони перестріляли б одне одного. пробурмотів він і в цей момент продзвенів дзвінок на вході. Ральф підвівся, кинувши оком на знімок, і раптом відчув легке запаморочення. Разом з цим прийшла дивна, похмура впевненість. Там внизу еддіпно, і лише Бог знає, що у нього на умі. «Тоді не відчиняй дверей, Ральфе!» Він нерішуче постояв біля кухонного столу, гірко шкодуючи, що не може пробитися крізь туман, який, здавалося, весь цей рік постійно жив у нього в голові. Дзвінок продзвонів знову, і Ральф зрозумів, що він прийняв рішення. «Та нехай до нього з'явиться хоч сам Саддам Хусейн! Це його дім! І він не буде ховатися, як боягузливе щеня!» Ральф проминув вітальню, відчинив двері в коридор і пішов сходами вниз. 4 Верхня половина дверей була зі шматків товстого скла. Мозаїка трохи спотворювала видимість, але Ральф зміг зрозуміти, що це відвідувачки. Одну він упізнав одразу і поспішив униз, ковзаючи рукою по поручнях. Він відчинив двері, і перед ним постала Елен Діпно із сумкою через плече і Наталі, що притулилася до іншого. Оченята в дівчинки були яскравими і блискучими, як у мишки з мультфільму. Елен помітно нервувала, але в її посмішці проступала і надія. Раптом обличчя Наталі освітилося, і вона збуджено потягнулася рученятами до Ральфа. «Вона не забула мене», – подумав Ральф. «Як добре!» І коли він простягнув до неї руку, дозволивши схопити за вказівний палець, його очі були повні сліз. «Ральфе!» – несміливо вимовила Елен. «З тобою все гаразд!» Посміхаючись, він кивнув, вступив уперед і обійняв молоду жінку. Елен обхопила його руками за шию. На мить у Ральфа закрутилася голова від аромату її парфумів, змішаного з молочним запахом здорової дитини. Потім Елен чмокнула його у вухо і відпустила. «З тобою все гаразд?» – повторила вона своє питання. У її очах теж стояли сльози, але Ральф не звернув на них уваги. Він уважно оглядав її обличчя, бажаючи переконатися, що на ньому не залишилося слідів побоїв. Їх не було. Вигляде він мало квітучий. Краще, ніж коли-небудь, — відповів він. Ти бальзам для моєї хворої душі, і ти теж, Наталі. Ральф поцілував маленьке пухке ручення, яке й далі трималося за його палець, і зовсім не здивувався, побачивши сіро-блакитний відбиток, залишений його губами. Слід майже одразу ж розтанув, і Ральф знову обійняв Елену, все ще не вірячи, що вона справді поруч. «Милий Ральфе», – пробурмотіла вона йому у вухо. «Милий, добрий Ральфе». У нього залискотало в горлі, швидше за все від ніжного запаху її парфумів і легкого шепоту просто у вухо. А потім Ральф згадав інший голос. Голос Еда. Я дзвоню через твого язика, Ральфе. Хоч би він не довів тебе до біди. Ральф, посміхаючись, відсторонив від себе Елен. Ти бальзам для моєї душі, Елен. Хай мені чорт, якщо це не так. І ти теж. Дозволь познайомити тебе з моїм другом. Ральф Робертс, Гретхен Тілбері. Ральф Гретхен. І тут Ральфу вперше уважно подивився на другу гостю, обережно потискаючи своєю величезною рукою її тендітно долоню. Гретхен належала до того типу жінок, перед якими чоловікові, навіть якщо йому за 60, хочеться витягнутися в струнку. Дуже висока, можливо метр вісімдесят, блондинка, але справа зовсім не в цьому. Було ще щось. Чи запах, чи то вібрація, чи... Аура. Правильно, подоба аури. Одне слово, Гретхен Тілбері була жінкою, на яку неможливо не дивитися, про яку неможливо не думати. Ральф згадав розповідь Елен про те, що чоловік Гретхен розпоров її ногу ножем, залишивши бідолаху стікати кров'ю. Він здивувався, як чоловік міг учинити таке, як узагалі чоловік міг доторкатися до неї інакше, ніж з благоговінням. «Або східтю. Як тільки він про мене стадію по землі ступає цариця ночі. До речі, Ральфе, час уже твоїм очам повернутися в орбіти». «Ради з вами познайомитися!» І Ральф відпустив руку Гретхен. «Елен розповідала мені про ваш візит у лікарню. Спасибі, що допомогли їй». «Допомагати Елен – це задоволення!» Гретхен сліпуче посміхнулася. «Вона одна з тих жінок, заради яких і варто затівати такі справи. Але, здається, вам і без мене це добре відомо». «Згоден». Ральф був виразно збентежений. «Чи не вип'ємо кави? Будь ласка, не відмовляйтеся». Гретхен глянула на Елен та кивнула. «Було б чудово», – погодилася Елен. «Тому що, ну...» «Це не зовсім візит у вічливості, правильно?» Ральф переводив погляд зелен на Гретхен Тілбері і знову на Елен. «Так», – Елен зітхнула. «Нам треба поговорити з тобою, Ральфе». 5. Щойно вони піднялися по хмурими сходами, як Наталі, неспокійно засмикавшись, заговорила тією наказовою дитячою тарабарщиною, яку незабаром замінять справжні слова. «Можна мені взяти її на руки?» Ральф питально подивився на Елен. «Можна», – погодилася вона. «Якщо Наталі заплаче, я одразу ж візьму її назад, обіцяю». «Добре». Але його величність маля не розплакалася. По-дружньому, обхопивши рученням Ральфа за шию, воно зручно влаштувалося на вигині його правої руки немов на троні. «Ого!» – вигукнула Гретхен. «Вражаюче! Бліг!» – сказала Наталі, хапаючи Ральфа за нижню губу і відтягуючи її в бік. Ендесіс!» «Певно, вона щось каже про сестер Ендрю!» – пожартував Ральф. Елен, закинувши голову, розсміялася своїм сердечним сміхом, який виходив, здавалося, із глибини її душі. Ральф навіть не припускав, наскільки йому не вистачало цього легкого і скрометного звуку. Наталі відпустила нижню губу Ральфа, коли він увів їх у кухню – найбільш сонячну кімнату в будинку в цю пору. Він помітив, як здивовано Елен оглядалася довкола і зрозумів, що вона не була тут дуже давно. Надто давно. Узявши з кухонного столу фотографію Керолайн, жінка уважно розглядала її. У куточках губ Елен тріпотіла легка посмішка. Сонце освітило кінчики її короткого волосся, мов би утворюючи німб навколо голови. І Ральф зробив раптове відкриття. Він любив Елен насамперед тому, що її любила Керолайн. Лише їм двом вдалося одержати доступ у таємні глибини розуму і серця Керолайн. «Якою вона була милою!» – пробурмотіла Елен. «І такою гарною, правда, Ральфе?» «Так!» – погодився він, дістаючи чашки і намагаючись розставляти їх поза досяжністю цікавих рученят Наталі. «Це фото зроблено за місяць або за два до початку головних болів!» «Напевно, тримати фотографію на кухонному столі перед цукорницею ексцентрично, але саме в цій кімнаті я проводжу більшу частину часу». «Мені здається, це чудове місце», – вступила в розмову Гретхен. Голос у неї був низький і з приємною хріпотою. Ральф подумав... Якби вона пошептала мені на вушко, можу заприсягтися, що стареньке мишеня в штанах не тільки перевернулося б у сплячці, але й зробило б ще дещо. «Я теж так вважаю», – погодилася Елен. Вона, уникаючи прямого погляду, обдарувала Ральфа невловимою посмішкою і зняла з плеча рожеву сумку. Наталі захвилювалася, простягаючи ручки до матері, як тільки побачила свою пляшечку. А потім яскравий, але, на щастя, короткочасний спогад про майнув у голові Ральфа. Елен, хитаючись, бреде до червоного яблука. Одне око залипло, щоки в крові, до стегна притиснута Наталі. Так підлітки носять підручники. «Хочеш погодувати дівчинку?» – запитала Елен. Посмішка її стала впевненішою, вона знову подивилася Ральфові в очі. «Чому б ні? Але кава!» «А про каву подбаю я!» – посміхнулася Гретхен. «За своє життя я варила каву мільйони разів!» «Чудово!» Ральф сів за стіл, тримаючи в руці пляшечку із сумішчю. Наталі впевнено прилаштувала голівку в нього на плечі і, схопивши соску губами, заходилася діловито смоктати. Ральф посміхнувся, Елен зробивши вигляд, що не помітив сліз, які знову виступили в неї на очах. «Швидко ж вони вчаться!» Елен, відірвавши шматок паперового рушника від рулону біля раковини, промокнула очі. «Не можу спокійно дивитися, як їй легко з тобою, Ральфе!» Раніше вона так себе не вела, правда? Чесно кажучи, не пам'ятаю, збрехав він. Раніше такого не було. Крихітка не цуралась його, просто вона не була настільки довірлива. Лише не забувай натискати на пластиковий клапан пляшечки, бо Наталіна ковтається повітря і болітиме животик. Зрозумів, Ральф оглянувся на Гретхен. Виходить? Звичайно. «Як ви зазвичай п'єте каву, Ральфа?» «Гадаю, з чашки!» Розсміявшись, вона поставила чашку на стіл подалі від Наталі. Гретхен сіла, заклавши ногу на ногу, і Ральф простежив за нею поглядом, не зміг стриматися. Коли він підвів голову, Гретхен іронічно посміхнулася. «Хай мені чорт!» – подумав Ральф. «Що може бути жахливіше від старого цапа?» «Навіть такого старого цапа, якому вдається поспати всього дві-дві з половиною години на добу!» «Розкажи про свою роботу», – попросив Ральф, коли Елен сіла за стіл і сьорбнула кави. «Гадаю, день народження Майка Генлона просто необхідно визнати національним святом. Тобі це ім'я що-небудь каже?» «Небагато», – Ральф посміхнувся. Я була впевнена, що нам доведеться виїхати з Дері. Розіславши прохання про прийом на роботу в усі бібліотеки аж до Портсмута, я зрозуміла, що така перспектива мені не до душі. Зі своїх 31-го тільки 6 років я прожила тут, але Дері став для мене рідним домом. Важко пояснити, але це так. «Нічого не треба пояснювати, Елен. По-моєму, дім – це така річ, яка дається людині як колір обличчя або очей». Гретхен кивнула. «Так», – сказала вона, – «повністю згодна». Майк зателефонував у понеділок і повідомив, що в дитячій бібліотеці є вакансія асистента. Я навіть не могла повірити. Весь тиждень я час від часу щепала себе і немов перевіряла, чи це не сон». «Правда, Гретхен? Ти була просто щаслива!» – погодилася Гретхен. «І це було дуже приємно!» Вона посміхнулася Елен, і для Ральфа ця посмішка стала відкриттям. Він раптом зрозумів, що може дивитися на Гретхен Тілбері нескінченно, але це нічого не змінить. Навіть якби в кімнаті був Том Круз, усе б залишилося, як і раніше». Він подумав, чи здогадується про це Елен, а тоді вилаяв себе. В Елен були недоліки, але тупість до них не належала. «І коли ти приступаєш до роботи?» – поцікавився Ральф. «Дванадцятого», – відповіла Елен. «Буду працювати після обіду і увечері. Платня, звичайно, не королівська, однак її цілком вистачить, щоб протриматися зиму, незважаючи на те, як підуть інші мої... "Хіба це не чудово, Ральфе?» звичайно, погодився він. "Чудово." Наталі, випивши півпляшечки суміші, тепер проявляла ознаки втрати інтересу. Соска наполовину висунулася в неї з рота, і струмок молока побіг по підборіддю. Ральф потягнувся, щоб витерти їй личко, і його рука залишила в повітрі делікатні сіро-блакитні лінії. Наталі схопилася за них і Лунко розсміялася, коли лінії розчинилися в неї в кулачку. У Ральфа перехопило подих. «Вона бачить! Дитина бачить те саме, що я!» «Дурниці, Ральфе! Цілковите марення, і тобі це відомо!» Однак він знав, що це не дурниці». Щойно він на власні очі бачив, як крихітка Нет намагалася схопити аурні смуги, залишені його пальцями. «Ральфе?» – покликала Елен. «Щось трапилося?» «Нічого!» Глянувши вгору, він побачив, що Елен оточує блискуча хмара кольору слонової кістки, що струменіє хвилями немов дорогий шовк. Угору вела мотузочка завшишки зі стрічку на весільному подарунку. Вона була того ж відтінку. Аура Гретхен-Тілбері була темно-жовто-гарячою по краях жовтою. «Ти збираєшся повернутися у свій дім?» Елен і Гретхен переглянулися, але Ральф навряд чи помітив їх замішання. Йому не потрібно було спостерігати за обличчями і жестами обох жінок, щоб розуміти їхні почуття, і усвідомлення цього стало откровенням. Усе, що йому було потрібно, це дивитися на їхні аури. Лимонні відтінки по краях аури Гретхен потемніли, перетворюючи її на однорідно-жовто-гарячу. Аура Елен, стиснувшись, стала настільки яскравою, що очам було боляче дивитися. Елен боялася повертатись. Гретхен вже знала про це і сердилася на неї. «І на власну безпорадність», – подумав Ральф. «Це ще дужче дратує її». «Я волію ще трохи пожити в Гайріч», – якось неохоче відповіла Елен. «Може, до зими?» «Гадаю, незабаром ми з Наталі переберемося в місто, але будинок буде виставлений на продаж». Якщо хтось його справді купить, за теперішнього стану справ на ринку нерухомості, це доволі проблематично, гроші будуть переведені на спільний рахунок. Його поділять порівну між мною і Едом на підставі закону про розлучення. Її нижня губа затримтіла. Аура стала ще щільнішою. Тепер вона прилягала до тіла Елен, немов друга шкіра. По ній пробігали червоні спалахи. Ральф, потягнувшись через стіл, стиснув руку молодої жінки. Елан вдячно усміхнулася у відповідь. «Ти повідомила мені дві важливі речі», – сказав він. «По-перше, ти ініціювала розлучення, і, по-друге, ти й далі боїшся його». «Упродовж двох останніх років свого заміжжя її постійно принижували і били», – втрутилася Гретхен. Не дивно, що вона все ще боїться свого чоловіка. Жінка говорила тихо, спокійно, розважливо, але спостерігати її ауру було однаково, що дивитися крізь прозориві конце в розжарену піч. А ось Наталі тепер оточувала блискуча хмара фати. Вона була менша, ніж у матері, однак майже ідентична, як блакитні очка і золотаво-каштанове волосся. Мотузочка Наталі піднімалася від темені чистою білою стрічечкою аж до стелі, і там згорталася ефірним колом навколо люстри. При кожному подуві вітерцю крізь відчинене вікно, цей клубочок починав тріпотіти. Подивившись угору, Ральф помітив, що мотузочки Елени Гретхен теж хвилюються. «Якби я мав змогу побачити себе збоку, то переконався б, що моя мотузочка поводиться так само», – подумав він. «Усе це реально, що б там не вважала частина мого розуму. Аури існують насправді, і я бачу їх». Він чекав на які-небудь заперечення, однак цього разу ніхто з ним не сперечався. О, «У мене таке відчуття, начебто більшу частину часу я проводжу в пральній машині. Тільки в ній замість білизни мої емоції», – мовила Елен. «Моя мама сердиться на мене. Називає боягузкою. Іноді я справді себе почуваю боягузкою, що кидає розпочату справу на півдорозі, і мені стає соромно». «Тобі нема чого соромитися», – заспокоїв її Ральф. Він знову глянув угору на колегку мотузочку Наталі. Прекрасне видовище, але він не відчував потреби торкнутися її. Неясний глибинний інстинкт підказував, що це може виявитися небезпечним для них обох. «Я розумію», – погодилася Елен. «Але всі дівчатка проходять чудову школу навіювання. Оце твоя Барбі, а це твій Кен, а ось твоя кухня». Учися гарненько, тому що коли все це станеться насправді, саме тобі доведеться піклуватися про все. І якщо хоч щось порушиться, виною виявишся тільки ти. І я була цілком згодна з такою теорією. Ось лише ніхто не навіяв мені, що в деяких родинах Кен може збожеволіти. Звучить як самовиправдання. У жодному разі! Саме так і сталося, наскільки я можу судити. Елен розсміялася, уривчасто, гірко, винувато. Тільки не намагайся переконати в цьому мою матір. Вона відмовляється вірити, що Ед здатний на щось більше, ніж час від часу по сімейному плеснету дружину по м'якому місцю, щоб спрямувати мене на правильний шлях, якщо я випадково зіб'юся з курсу. Вона вважає, що все інше я просто вигадую. Вона не каже про це прямо, однак думка ця чується в її голосі щоразу, коли ми розмовляємо по телефону. «Я не вважаю, що ти все вигадуєш», – мовив Ральф. «Я ж тобі повірив, пам'ятаєш? І я був поруч, коли ти благала не дзвонити в поліцію». Ральф відчув, як хтось стиснув його коліно під столом і здивовано підвів голову. Гретхен Тілбері ледь помітно кивнула йому і знову стиснула коліно. Цього разу більш виразно. «Так», – погодилася Елен, – «ти там був». Вона злегка посміхнулася, що було вже добре, але те, що відбулося з її аурою, було ще краще. Червоні спалахи сполотніли, а сама аура знову розширилася. «Ні», – подумав Ральф, – «розслабилася». Елен, підвівшись, обійшла навколо столу. «Наталі вже не всидить спокійно», – сказала вона. «Я її візьму». Ральф глянув униз і побачив, що дівчатко зачаровано дивиться в протилежний куток кімнати. Її погляд був прикутий до маленької вази на підвіконні. Години дві тому Ральф поставив у неї осінні квіти, і тепер легкий зелений туман відходив від стебелу, гортаючи суцвіття слабким і млистим світінням. «Це їхній останній подих», – подумав Ральф. «О боже, більше ніколи не зірву жодної квітки, обіцяю». Елен обережно взяла дитину на руки. Наталі задоволено пригорнулася до матері, однак не відривала погляду від барвистих квітів, поки мати обносила її навколо столу, всідалася на стілець і влаштовувала доню на вигині руки. Гретхен легенько постукала по циферблату свого годинника. «Якщо ми хочемо встигнути на зустріч до полудня...» «Так, звичайно», – перепрошуючим тоном мовила Елен. «Ми входимо до складу комітету з організації зустрічі з Юзен пояснила вона Ральфу. «А це аж ніяк не юніорська ліга. У наше завдання входить не лише зустріти Сьюзендей, але й обезпечити її перебування в місті». «По-твоєму, можуть виникнути проблеми?» «Скажімо так, може виникнути напруженість», – уточнила Гретхен. «У неї півдюжини своїх охоронців, що посилали нам факси з погрозами, які вона отримала з Дері». Подібні погрози стали мало незакономірністю, адже багато років ця жінка є доволі помітною фігурою. Її служба безпеки тримає нас у курсі того, що відбувається, але вони хочуть бути впевнені, що ми все робимо правильно, тому що саме ми запросили її. Крім того, за її безпеку відповідає і Центр допомоги жінкам. Ральф відкрив рота, щоб поцікавитися, чи такі вже численні ці погрози, але припустив, що відповідь наперед відома. Він прожив у Дері близько семи десятків років, і йому добре відомо, наскільки місто небезпечне. Тиша й благодать, але гострих котів безліч. Звичайно, це ж можна сказати і про багато інших міст, але Деррі завжди був піддатливий до таких потворних явищ. Елен назвала Деррі домом. Він був і його домом, але Ральф згадав, що сталося 10 років тому, невдовзі після щорічного фестивалю каналів. Троє хлопців побили і завдали численних поранень головому Адріану Мелону, який нікому нічого поганого не зробив. А тоді скинули його в Кендаскег. Редактори чомусь не зробили зноску в цьому місці, але більшість з вас, мабуть, читали воно, і всі пам'ятають, що Кендаскег – це річка в Дері. Подейкували, що вся трійця, стоячи на мосту біля таверни Фалькони, спостерігала, як той умирав. Поліції вони сказали, що їм не сподобався капелюх, який носив бідолаха. І це теж був Деррі. І лише дурень міг ігнорувати подібний факт. Спогад про Адріана Меллона змусив Ральфа знову глянути на знімок у сьогоднішній газеті. Гем Дейвенпорти з піднятим кулаком і Ден Далтон розбитим до крові носом та плакатом опущеним на голову. І багато було погроз», – запитав він. «Невже не менше дюжини?» «Понад тридцять», – повідомила Гретхен. «З них близько шести охоронці С'Юзен Дейс приймають серйозно. Двоє невідомих погрожують підірвати громадський центр, якщо вона не відмовиться від виступу. В інші анонімці, уяви собі, хтось повідомляє, що припас водяний пістолет наповнений кислотою. «Якщо я влучу в ціль, навіть друзі не зможуть дивитися на тебе спокійно», – написав він. «Так, дуже дотепно», – Ральф зітхнув. «Усе це, однак, не мусить нам завадити», – сказала Гретхен. Порившись у сумочці, вона дістала маленький балончик із червоним ковпачком. «Це вам невеличкий подарунок від вдячних друзів із Центру допомоги жінкам». Ральф узяв балончик із зображенням жінки, що спрямовує струмінь газу в обличчя чоловікові у крислатому капелюсі і масці. На зворотньому боці був напис «Великими літерами». «Охоронець!» «Що це?» – запитав Ральф. «Нервово-паралітичний газ?» «Ні», – відповіла Гретхен. «У мені його застосування заборонено законом. Охоронець діє набагато м'якше. Але якщо бризнути людині в обличчя, вона перестане думати про напад, принаймні на кілька хвилин. Газ паралізує рухи, подразнює слизову ока і викликає нудоту». Ральф, знявши ковпачок, глянув на червоний розпилювач, а тоді знову закрив. «Боже, милостивий, навіщо ж мені тягати з собою цю штуку?» «Тому що вас офіційно оголосили Центуріоном», – пояснила Гретхен. «Ким?» «Центуріоном», – повторила Елен. Наталі задрімала в неї на колінах, і тут Ральф усвідомив, що аури знову зникли. Так друзі життя називають своїх головних ворогів, лідерів опозиції. «Чудово», – сказав Ральф. «Тепер я зрозумів. Я згадував про Центуріонів у той день, коли напав на тебе. Він говорив дуже багато, хоча все це безумовно марення божевільного». «Так, за всім стоїть Ед». «І він справді божевільний», – кивнула Елен. «Швидше за все він згадує про Центуріонів лише в тісному колі, серед таких же фанатиків, як і він сам. Інші ж друзі життя. Не думаю, що їм про це відомо. Розумієш, хіба ще місяць тому ти здогадувався, що він божевільний?» Ральф похитав головою. «Його нарешті звільнили з роботи», – повідомила Елен. «Очора. Вони терпіли скільки могли. Він знавець своєї справи, до того ж фірма багато вклала в нього, але зрештою їхнє терпіння луснуло. Йому виплатили вихідну допомогу в розмірі тримісячної платні. Непогано для типа, що бив дружиною вікна, закидав жахливими ляльками жіночу клініку». Елен постукала пальцем по газеті. «Ця вчорашня демонстрація стала останньою краплею». «Відтоді, як Ед зв'язався з друзями життя, його заарештовують у третє чи в четверте». «Ви когось впровадили до них?» – запитав Ральф. «Саме тому ви так добре проінформовані», – Гретхен посміхнулася. «Ми не єдині, хто впроваджує до них своїх людей. Ми навіть жартуємо, що насправді немає ніяких друзів життя, а є лише купка подвійних агентів». «Думаю, вони є і у поліцейського управління Дері, і у поліції штату. Саме про них відомо нашому... нашій людині. Чорт, швидше за все до них впровадився й агент ФБР. Проникнути до друзів було потрібно тому, що вони переконані начебто в глибині душі всі на їхньому боці». Але ми вважаємо, що наша людина єдина, кому вдалося проникнути майже у самий центр. І вона стверджує, що Далто на всього лише хвостик до Діпно. «Я зрозумів це, коли вперше побачив їх разом по телебаченню», – сказав Ральф. Гретхен, підвівшись, зібрала кавові чашки і взялася за миття. «Уже 13 років я беру активну участь у жіночому русі, і багато чого надивилася». Але ніколи не бачила нічого подібного. Він оселив цим недоумкам, що жінкам у дері роблять аборти поза їхньою волею, що половина з них навіть не знає про свою вагітність, коли вночі з'являється Центуріон і висмоктує їхніх дітей. «А чи розповідав він їм про крематорії в районі Ньюпорта?» – запитав Ральф. «Про ті, у яких спалюють дітей?» Гретхен повернулася до нього. Зіниці її розширилися від подиву. «А звідки про це вам відомо?» «О, мені про це не раз розповідав сам Ед, починаючи ще з липня 1992 року». Ральф, секунду повагавшись, коротенько розповів їм про свою зустріч із Едом біля аеропорту і про те, як Ед звинуватив водія пікапа в перевезенні мертвих дітей у діжках із добривами. Елен слухала мовчки, але очі її все дужче округлялися. «Проте ж тлумачив він і у той день, коли побив тебе», – закінчив Ральф. «Тільки на той час його розповідь була сповнена мало нефантастичних деталей». «Можливо, це пояснює, чому він зациклився на вас», – зауважила Гретхен. «Але загалом причини не такі уже й важливі». Справа в тому, що він поширив серед своїх найбільш божевільних прихильників список так званих «центуріонів». Ми не знаємо всіх, хто потрапив у цю категорію, але там є моє ім'я Елен і, звичайно ж, Сьюзен Дей. І ваше. «Чому я?» – ледве було не спитав Ральф, але зрозумів, що це ще одне безглузде запитання. Можливо, він потрапив під підозру Еда тому, що викликав поліцію, коли той побив Елен, але швидше за все це сталося з причини, яку годі збагнути. Ральф згадав, як читав десь, що Девід Берковіц, відомий також як синок Сема, убивця маніяк, що тероризував Нью-Йорк у 1976 році», стверджував, що вчинив кілька вбивств за наказом свого собаки. «Як ви гадаєте, що саме вони спробують?» – поцікавився Ральф. «Зброєний на лід, як у фільмах із Чаком Норрісом!» Він посміхнувся, але Гретхен не відповіла йому посмішкою. «На жаль, ми не знаємо, на що вони можуть зважитися», – сказала вона. «Більш ймовірно, що вони взагалі нічого не почнуть». «Але уявіть, що раптом Едові або комусь із його поплічників стрельне в голову спробувати викинути вас із вікна вашої ж кухні. У балончику всього лише сльозоточивий газ. Обережність не завадить?» «Обережність», – задумливо мовив Ральф. «Ти опинився у вишуканій компанії, – сказала Елен. – Єдиний чоловік, крім тебе, внесений у цей список, майор Коен». «Йому ви теж вручили таке?» – запитав Ральф, беручи в руки аерозоль. Балончик на вигляд був таким же безпечним, як безкоштовні зразки крему для гоління, які він іноді отримував поштою. «Ні», – відповіла Гретхен, знову глянувши на годинника. Елен помітила цей жест і підвелася, тримаючи сонну дитину на руках. «У майора є ліцензія на носіння зброї». «Звідки вам відомі такі подробиці?» – поцікавився Ральф. «Ми перевірили списки в муніципалітеті», – відповіла Гретхен і посміхнулася. «Дозвіл на носіння зброї обов'язково фіксується». «Он як». Раптом йому спало на думку. «А як же Ед? Його ви перевірили? У нього є дозвіл?» «Немає», – Гретхен похитала головою. «Але такі, як Ед, зазвичай не звертаються за дозволом, коли вони доходять до певної межі. І вам це добре відомо». «Так», – відповів Ральф, також підводячись. «А як же ваші хлопці? За ними ви стежите?» «Звичайно». Ральф кивнув, але вдоволення не відчув. У голосі Гретхен проступали злегка заступницькі нотки, начебто він поставив дурне запитання. Але питання було не дурне, і якщо вона не усвідомлювала цього, вона і її друзі могли потрапити в біду». У велику біду. Сподіваюся, що так, мовив він. Можна мені знести наталівниз, Зелен. Краще не треба, ти її розбудиш, голос Елен звучав серйозно. Обіцяй, що носитимеш балончики з собою, Ральфе. Я не переживу, якщо ти постраждаєш через те, що намагався допомогти мені, а в Еда поїхав дах. Я про це подумаю, добре? «Добре», – Елен уважно подивилася на Ральфа. «Ти маєш вигляд набагато кращий, ніж під час нашої останньої зустрічі. Ти знову добре спиш?» – Ральф посміхнувся. «Правду кажучи зі сном, у мене й далі проблеми. Але я певно справді почуваю себе краще, тому що ти не перша говориш мені про це». Елен, підвівшись навшпиньки, поцілувала його в куточок рота. «Ми будемо бачитися, правда? Вірніше, ми й далі будемо бачитися». «З мого боку, жодних заперечень, мила, якщо тільки ти не проти!» Елен посміхнулася. «Можеш розраховувати на це, Ральфе. Ти найкращий з центуріонів чоловіків, яких я знаю!» У трьох вони так голосно розсміялися, що розбудили Наталі, яка уп'ялася на них сонними, здивованими вічками. 6. Провівши жінок «Я за вибір і я голосую», – стверджував напис на задньому бампері авта Гретхен-Тілбері, Ральф знову повільно піднявся на другий поверх. Утома пудовими гирями висіла на його ногах. Зайшовши на кухню, він найперше глянув на квіти, намагаючись побачити той дивний зелений туман, що піднімається від стебел. Нічого не було. Він взяв аерозоль і почав розглядати картинку. Жінка, що героїчно пручається, і кримезний чоловік у масці й крислатому капелюсі. Ніяких тонів і півтонів, усе чітко і зрозуміло. Ральф подумав, що божевілля Еда заразне. По всьому дері жінки... І Гретхен Тілбері, і його мила Елен також ходили з такими ось балончиками в сумочках, і ці бляшанки насправді волали про одне. Я боюся. У Деррі прибудуть погані чоловіки у масках і крислатих капелюхах, і я боюся. Ральф не хотів у цьому брати участь». Підвівшись навшпиньки, він поклав газовий балончик на кухонну шафу, потім одягнув стару шкіряну куртку. Він ішов на майданчик для пікніків у надії зіграти в шахи або в карти. Уже на порозі кухні він подивився на квіти, намагаючись змусити з'явитися той зелений туман, однак нічого не відбулося. Але він був тут. «І ти його бачив! І Наталі теж!» «Але чи бачила вона насправді?» «Малята завжди на що-небудь дивляться. Їх усе дивує. Тому чи є підстави для впевненості?» «Я просто втомлений», – повідомив Ральф порожньому будинку. «Правильно. Зелений туман був тут». І всі аури були тут, і... І вони, як і раніше, тут, закінчив Ральф, не знаючи, чи радіти цій твердій впевненості, що пролунала в його голосі, чи засмучуватися. А чому б тобі поки не залишити все, як є, любий? Думка його, голос Керолайн. Чудова порада. Ральф зачинив двері і пішов до старих шкаф Деррі. Всім привіт! Сьогодні 225-й день. Наприкінці одного з відео я казав про Саню Курбатова, мого друга, який теж начитує аудіокниги. Хоч, мабуть, це найменше, що він робить. Лінк на його канал я залишу в описі, може хтось пропустив. Основне, що Саня зараз робить, це стоїть на нулі між нами і орками. Так от, днями поряд із ним був прильот. На щастя, все обійшлося лише контузією. Я не знаю, чи хотів би він, щоб я оце розповідав, але я впевнений, що він читав для вас, і йому було б приємно, якби ви його послухали. Хай буде з тобою сила, воїне». Я дякую вам, друзі, що ви проводите зі мною стільки часу. Пробачте мою нерегулярність. Скоро знову почуємося. Все буде Україна, сонечко.